פרק ט. ויהי איש מבנימין, ושמו קיש בן אביאל, בן צרור, בן בכרת, בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור החיל. ולא היה בן, ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל, טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. ותאבדנה האתונות,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 יקרא לפנים הרועה. ויאמר שאול לנערו, טוב דברך, לך נלך. וילכו אל העיר, אשר שם איש האלוהים. המה עולים במעלה העיר, והמה מצאו נערות יוצאות לשאוב מים. ויאמרו להן, היש בזה הרועה? ותעננה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך, מהר. עתה, כי היום בא לעיר, כי זבח היום לעם בבמה. כבואכם העיר, כן תמצאון אותו, בטרם יעלה הבמטה לאכול. כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח, אחריכם יאכלו הקרואים. ועתה עלו, כי אותו כהיום תמצאון אותו. ויעלו העיר, הם הבאים בתוך העיר,